Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawalahamma baad Ayuhal ikhwa wal akhawat Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali Pembahasan kita bahwasanya terkadang seorang telah mengetahui jalan-jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala namun tetap saja di sana ada rintangan-rintangan ada ujian dan cobaan ada onak dan duri yang bisa menyebabkan dia meninggalkan jalan tersebut Melenceng Bahkan Membelakangi jalan-jalan Yang telah ditentukan oleh Allah SWT Dan Rasulnya Maka dari itu Jemaah sekalian Setelah mengetahui Jalan tersebut Maka dibutuhkan Sifat istiqamah Di atas jalan Allah SWT Istiqamah Dijelaskan oleh alimamun nawawi rahimahullah Dalam kitabnya Riyadhul Salihin Al-Istiqamah itu adalah Luzumu ta'atillahi azza wa jal Terus menerus Mulazzamah Di atas ketaatan kepada Allah azza wa jal Maka Seorang hamba tidak akan mampu bertahan di atas jalan kebenaran di atas jalan menuju ke dalam surga tanpa dibarengi dengan sifat istiqamah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an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 Nahnu awliya'ukum Fil hayati dunya wa fil akhira Walakum fiha ma tajtahi Anfusukum walakum fiha Ma tadda'oon Sesungguhnya Orang-orang yang berkata Rabbuna Allah Rabb kami adalah Allah Thumma istakamu Kemudian mereka istiqamah Konsisten di atas jalan tersebut Tatanazzalu alaihimul malaikat Di akhir hayatnya Akan turun kepadanya malaikat Memberikan berita gembira kepadanya Alla wa la Agar janganlah engkau itu takut dan janganlah bersedih hati Jangan takut Dari perkara yang akan menimpa engkau Di masa yang akan datang Yakni di alam kubur dan setelahnya Karena engkau itu adalah orang yang istiqamah Dalam kehidupan dunia Dan jangan bersedih hati Jangan bersedih hati dari amalan-amalan yang luput. Amalan yang telah berlalu karena engkau adalah orang yang istiqamah. Kemudian Allah berfirman, "Wa absyir bil jannatil kuntum tu'adun." Dan bergembiralah dengan surga yang dipersiapkan untuk kalian. Bergembiralah dengan surga yang dipersiapkan untuk engkau Ini baru ketika dia berhadapan dengan malaikatul maut Di ambang kematian Orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Akan diutus malaikat memberikan berita gembira seperti ini Jangan takut Jangan khawatir Jangan bersedih hati. Bergembiralah dengan surga yang dipersiapkan untukmu. Ini sekaligus dalil yang menunjukkan bahwasanya jalan menuju ke surga itu adalah istiqamah. Tidak akan ada yang bisa teguh di atas jalan tersebut kalau dia tidak dibarengi dengan sifat istiqamah, konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu jalannya, tapi dia tidak konsisten, maka tidak akan sampai ke puncak tujuan yang dia inginkan tersebut. Akan diceritakan kepada sekalian. Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diruatkan oleh lima Muslim. Dia berkata, "Ya Rasulullah, qulli fil Islam qawlan. La as'alu anhu ahadan ghayrak." Wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku satu ucapan saja yang saya tidak akan bertanya lagi ucapan itu kepada selainmu." Tidak akan bertanya lagi tentang hal itu kepada selainmu, artinya saya merasa cukup dengan ucapan tersebut. Nabi bersabda, "Qul aamantu billahi tsummastaqim." Katakan, "Saya beriman kepada Allah kemudian istiqamalah Pernyataan keimanan kepada Allah ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan istiqamah. Kenapa? karena hati itu berbolak-balik. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Hari ini dia beriman, esoknya berkurang lagi keimanannya. Maka dibutuhkan keteguhan di dalam keimanan. Istiqamah dan melatih diri berada di atas keistiqamahan tersebut. Terlebih lagi kalau sudah dilanda dengan fitnah dengan berbagai macam fitnah, mulailah dia tergoncang dari keimanannya. Di hari yang lalu dia mengatakan, "Aamantu billah, saya beriman kepada Allah." Tapi karena dia tidak istiqamah, pada hari ini dia kembali meninggalkan keimanan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih. Badiru bil amal fitnan, kikitagilail Muslim. Yusbihul Raja mu'minan, wajumsi kafirah, wajumsi mu'minan, wajusbihul kafirah. Yabi'udinahu bgarzim min dunya. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Segeralah dalam meniti jalan-jalan menuju ke surga sebelum datangnya suatu masa sebelum datangnya suatu masa ketika itu berkecamuk sebuah fitnah cobaan yang sangat besar dari Allah sampai-sampai kata Nabi saw Yusbihur rajul mu'minin wa yumsi kaafira di pagi hari Seorang lelaki itu adalah seorang yang beriman, ternyata di sore hari dia telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira. Terkadang di sore hari dia beriman, ternyata di pagi hari dia telah menjadi kafir. Yabi'udhinahu bi'aradin minad dunya. Dia telah menjual agamanya dengan harga yang sangat sedikit dari kehidupan dunia. Luar biasa. Hanya orang-orang yang istiqamah Bisa teguh di atas jalan ini Sementara jamaah sekalian tidak ada jaminan dari Allah maupun Rasulnya Kalau kita ini termasuk orang yang istiqamah Sehingga Untuk bisa kokoh di atas keistikamahan Tinggalkan setiap perkara-perkara Yang bisa memalingkan kita Dari keistikamahan tersebut Jelas? Telinggalkan setiap perkara yang bisa menjerumuskan kita. Baik itu teman duduk, teman pergaulan, ya, atau dia adalah alat-alat canggih yang bisa menjerumuskan kita di dalam kejelekan. Naam, atau dia adalah perkara-perkara yang sepele terkadang dianggap oleh manusia, ternyata bisa menjatuhkan seorang itu ke dalam perkara atau kebinasaan yang sangat dahsyat. Sehingga jemaah. Perhatikan betul perkara ini. Hati-hati dengan sebuah fitnah. Sebuah cobaan. Terkadang seorang itu di pagi hari menjadi beriman. Sore sudah kafir. Sore dia beriman. Pagi sudah kafir. Dia telah menjual agamanya. Dengan harga yang sangat sedikit dari kehidupan dunia ini. Betapa dahsyat fitnah itu. Dan tidak ada yang bisa menjamin dirinya akan selamat dari fitnah tersebut. Jelas? Tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Maka dari itu kalau dia membahayakan kita, hindari. Hindari setiap perkara yang bisa menjurumuskan dalam kebinasaan. Menjauhkan kita dari jalan-jalan menuju ke surga. Kemudian jamaah sekalian. Di antara perkara yang harus kita perhatikan. Setelah kita mengetahui jalan-jalan menuju surga. Adalah untuk bisa tegak dan kokoh di atas keistiqamahan maka lazimilah sifat kesabaran. Tidak ada yang bisa istiqamah di atas jalan Allah tanpa kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjalan, meninggalkan larangan, sabar di dalam menerima takdir yang buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak pasti melenceng. Jelas ini. Kalau tidak pasti melenceng. Kalau dia tidak mampu bersabar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka kama alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajhah wala taqdu ainak anhum turidu zinatal hayatid dunya. Walau takut tak, man azhalna qalbahu an zikrinah, wat-tabag hawa, wakana amrhu furta. Dan sabarkanlah diri diri engkau untuk senantiasa bersama, berteman, bergaul dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang hari, semata-mata mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan jangan kalian palingkan pandangan kalian dari mereka hanya karena menginginkan perhiasan-perhiasan dunia kesenangan-kesenangan dan kenikmatan dunia sehingga kalian memalingkan pandangan kalian dari orang-orang yang beriman dan jangan engkau taat Jangan kamu ikut kepada orang-orang yang kami lalikan hatinya dari mengingat kami. Wataba ahlawa dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wakana amruhu furrota. Allah larang. Jangan kalian ikut-ikutan kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan kalian tertarik dan melirik orang-orang yang dilalaikan oleh Allah subhanahuwataala dari jalan yang lurus sabarkan dirimu, sabarkan dirimu untuk tetap istiqamah bergaul bersama dengan orang-orang yang baik orang-orang yang salih orang-orang yang senantiasa mengejar para pemburu-pemburu surga Allah perintahkan sabarkan dirimu siapa yang mampu mencapai kesabaran pasti dia akan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu SWT dan ketahuilah lah jamaah sekalian ternyata di antara jalan menuju ke dalam surga Itu adalah sifat sabar Tidakkah kita pernah membaca firman Allah dalam Al-Quran Tentang sambutan indah para malaikat penjaga surga Terhadap para penghuni surga yang sudah dimasukkan ke dalam surga mereka Ketika mereka melangkahkan kaki ke dalam surga Ucapan pertama yang mereka dengarkan adalah salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma keselamatan atas kalian keselamatan atas kalian selamat kenapa bima sabartum karena kesabaran kalian karena kesabaran kalian bertahan dalam kehidupan dunia di atas istiqamah Selamat atas kesabaran kalian Maka sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali Sebaik-baik tempat tinggal Senikmat-nikmat tempat untuk beristirahat Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya termasuk dalam penduduk surga Dan semoga Allah SWT akan mengumpulkan kita di dalam surganya Bersabar dan istiqamah di atas jalan Allah SWT Sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla Naktafi bihadal qadr Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astagfiru kawatubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh